Ja, torej, um, jaz sem vstopila v uh, ta prostor poučevanja filozofije točno 90. leta, takrat, ko je šel učbenik Marija First. Uh, tako da izkušno imam seveda, kaj je bilo pred tem, ampak bolj uh, stališča diakin in študentke. Uh, zdaj uh, imam že kar nekaj let staža na prvi gimnaziji Ocelje. V, v bistvu nisem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 primerjave med obdobjem sofistike v antiki in današnjim časom, uh, ko da na nek način govorimo o neki zmedi, sploh zmedi z vprašanjem dejanskosti in uh, resnico, uh, ki se jo lahko vsak vzame uh, v nikoli miri ali kakršnokoli pa želi. Skratka, uh, opravka imamo uh, z dijaki, ki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 ki ga skušamo popeljati skozi vzgojni proces in pred nami so praviloma krhke osebnosti ki so bile že kar nekaj časa deležne primisivne vzgoje in vemo, da je to pravzaprav izogibati se postavljati meje Idealna vzgoja potrošnika. Skrb, ki je tu v spredju, so seveda ocene, skrb za uspeh v šoli, kasneje karijera. Skratka, prepričanje, da si lahko življenje kreirajo sami in da jim ne sme ničesar na pot, torej na, na v smislu omejitev teh možnosti. Ne bi se zdaj osredotočila na to situacijo, ki mislim, da jo poznate, ampak vprašanje je sploh možno govoriti o nekem idealnem učitelju, če pa časi zato zagotovo niso idealni. Sicer tudi čas sofistike za filozofijo ni bil idealen, pa vendar je to še začetek zgodbe v uspehu, če gledamo dobo, recimo, nastopa Platona v času Sokrata in potem po Sokratovi smrti. Čužno vrešanje, ali je sploh spodobno govoriti o primerjavi med sofisti in učitelji, ker pač nihče danes, oziroma nihče po Platonu ne želi biti sofist, In prva stvar, ki nas definitivno postavlja v to neljubo pozicijo, je to, da delamo za denar. Hočeš, nočeš, pač uh, se uh, tu uh, postavlja neka pozicija, uh, od katere se je sokrat nekoč radikalno distanciral, ampak uh, če date danes dijakom na izbiro uh, oziroma, če razmišljajo o poziciji Sokrata ali poziciji Ksantipe, bodo prej razumeli Ksantipo kot pa Sokrata, češ moški ni prineso domov denarja, da bi preživljal družino. da Sokrat ni bil, Sokrat je ni distanciral od sofistike samo zato, ker pač ni želel prejemati honorarja, ampak je to samo en, en, delček tega. Mogoče se lahko obrnemo v to dobo sofistike, ker vendar je pa ena dimenzija zanimiva, to, da je znala navdušiti mlade. Torej, status vednosti, kot, so, kot se postavlja v čas tam v bistvu, po Peloponeški vojni,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 Stvar, prvi problem, o katerem sem lani govorila na tem mestu, je inštumentalizacija znanja. In če izpostavim zdaj situacijo same filozofije, kaj od filozofije je tisto, mogoče vsaj na začetku poskušamo vendarle prepričati, da je tudi lahko veščina filozofske vednosti na nek način uporabna. Prva stvar, torej pri motivaciji je to, da Uh, danes na duši uh, tisto, kjer se je ustvaril nek tak, nek prazen prostor o pomankanju avtoritet. Velike zgodbe so padle, velike avtoritete so padle, torej je iskati?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 ustopiti naprej. Torej, dialog ni forma in če izpostavimo tudi to, da, kako um, trna so je sokrat ustrajal pri dialogu in celo živem dialogu, vemo kakšne konsekvence ima takšno stališče je v tem zagotovo neka poanta in sicer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 Potem je zanimivo tudi vprašanje, ki Sokrata postavlja v diametralno kontrapozicijo odnosa do sofisto. Torej, vem, da nič ne vem. Tega noben sofist ne bo izpostavil v prvi plan. Sokrat s tem ne želi manipulirati, ampak je to tisto, kar je njegov učinkovit Uh, vstop v majevtiko oziroma sredstvo same majevtike. Uh, sama sofistika je v bistvu uh, doba, ki jo menoma tudi antično razsvetljenstvo, ker je odprla celo vrsto vprašan na novo, torej odprla je bolj družbene teme, uh, bolj moralne teme in uh, um, v... Situacijah je vedno tako, da nobena stvar ni črno-bela in če se danes soočamo s sofistiko, se predvsem držimo tega pojma bolj v negativnem smislu. Velik problem je vprašanje instrumentalizacije vednosti. Uh, tisto, kar danes v največji meri šteje in tu je zdaj uh, že bilo odprtih nekaj uh, vprašanj, uh, kako pripraviti, uh, kako dos, uh, doseči točko kritičnega mišljenja, kako dijaka postaviti v situacijo, da bo lahko sam osmislil določen problem, uh, postavil vprašanje in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 meni se redno dogaja, da mi med pukom filozofije manjka polovica eh, dijakov zato, ker so ali na različnih tekmovanjih iznajdb ali na eh, organiziranju kakšnih dogodkov, prireditev. Filozofija, to bomo pa že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 Je bil prostor te velike teme tako zelo fiksiran in tako zelo jasn, da v tem ni bilo nobenega dvoma. Danes je ta kategorija pač tržni, tržni mehanizmi. Če še eno primarjavo, da ne bo izpadla tale, ta prispeva, ki je popolnoma pesimistično,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 Sprašvala sem ga zelo sposobnega dijaka, skratka odličnjak, mal si obremenjen časih s tem, ne bom rekla, da ne, ampak ko smo kombinirala zdaj različno vprašanja, da, da ga spravim skozi čim boljšo in bolj jasno artikulacijo, pa mu zastavim vprašanje, pa daj mi naštejene tri tipične predsotke pa nismo prišla dva, prvi je še nekak bil vezan na črnice, mislim, da je res pri nas strašansko razširjen. No, in potem pri kretjem argumentu smo pa le prišla uh, do uh, enega Tago uporabnega, da so blondinke neumne, no, in ker uh, predstavljam danes edino žensko uh, na tem mestu in ker je v medijih blazno aktualna razprava, se je že malo umirila nasreča, o vprašanju spolnega nadlegovanja in ker je ena od poti, na katero nakazuje tudi Platon, vrnitev avtoritetam. Sokrat naprimer ni imel veliko avtoritetna na izbiro. Njegove avtoritete so lahko premeniti tudi protagora, pa vendar lahko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 veliko autoritetno voljo, vendar ne na način instant odgovorov, tako da se zatečemo eh, pač eh, hitrim rešitvam, eh, v bistvu pa lahko skušamo postavljati vprašanja, kako bi se, eh, kakšen filozof znašel danes v sodobnem času. Hvala. to ni bil mišljeno kot očitek. Sploh ni bilo mišljeno kot očitek. To ne to to, z moje strani, to ni bilo mišljeno. Ja, ni bilo mišljeno kot očitek. Prosim. Ne, zbi, da ste super prikazali, to po uh, starških filozofiji njegov ne mogo poskrati všeče. Samo filozofija je bolj zelo se pravi, da bolj se spokojuja, da enake sami problemi, ki so uh -huh. na nek Zdaj pa samo narodne učitelja je na najden kako probleme, to Tako, da se mi zelo pomembno, mm -hmm. um, da je dovoljna za optimizem, da se proti te drži v če so nas, so tisti pa podnošeni. Mm -hmm. A, to je komentar? To je bil komentar, da, okay. da. No, ja. Ljudje, ja, Filozofijo poučujemo pravilamo v četrtem letniku, ko so dijaki že uh, skoraj da pozabili na osnovnošolska osnovno leta. Uh, v prvih letnikih je ta šok uh, mogoče bolj opazni, ja se odpočujem zgodovino in filozofijo uh, in seveda učim uh, vse štiri letnike. tako da pri prvih, torej pri tem vstopu v osnovno šolo je sploh v gimnazijah pričakovati tendenco, ker vstopajo glede na opis z odličnimi ocenami in pričakuje, da bodo te ocene odlične še naprej. Zdaj, na kak način uh, ustvariti neko uh, klimo, ki bo za njih spodbudna, ki uh, jih ne bo uh, zatrla v smislu, da naj uh, pozabijo na upanje tisti, ki vstopajo, ne, v Dantejevem slogu, ampak da se splača poiskati neko varianto. skupne poti, da jih pripeljamo do po eni strani znanja in po drugi strani tudi objektivnega vrednotenja tega znanja. To zna bi časih problem. Problem je v četrtih letnikih pri filozofiji, ker se mi zdi, da so že utrujeni od uh, vsega, kar jih je v prvih treh letih doletelo in da uh, čakajo samo še na to, da matura mine. Zdaj pa dajmo čim, ki prej tako od 11. maja, se pravi, da so še tu uh, te ure nekoliko skrčene. Tako da skušamo z vsemi štirimi narediti nekaj, da tudi filozofija uh, ostane. Uh, jaz bom rekla, da pri nekaterih je odziv zelo pozitivn. In uh, dolgo ni bilo treba dati kakšnega popravnega, oziroma se sploh ne spomnim, da bi, da bi bili na ta način neuspešni. Prosim. Ja, Pravo definicijo, se strinjam, vse platno, sam priznava, da je že samo mejo uh, postaviti težko, ampak uh, ni vezano zdaj izključno na, na uh, to vrstno pedagoško prakso v bistvu, no, se če priznam odkrito, da sem se teksta lotila na dan stavke ker sem čas, ker sem bila v šoli, da sem naredila osnotek, je že to v bistvu odgovor na to vprašanje. In sem tudi izpostavila, da v bistvu vsi delamo za denar. Re, res pa je, da, prideti, vedi, da še vedno, do, do zdaj še, ja, ja. Prosim. Prosim, ja vednost na neutralne, da se zavodim v tej um, mm -hmm. neutraliziranosti, da predstavljamo ne, v neku vednosti. Ali vam tako, kar bi nekaj vrečeno, da... Pre rečemo, da ne, jaz vzajen, nisem na strani neutralne vednosti. <tudjujem> brez srda <zauzetosti> in zauzetosti, absolutno ne. Torej, učitelj mora ustopiti v temo in to brez... Tukaj, jaz, ne, ne, ne. Ja. Uh, Sicer so to počeli, sofisti ampak z namenom manipuliranja. če, ne vem, če sem bila dovolj jasna, jaz sem želela ta vidik manipulacije z vednostjo uh, uh, izpostaviti uh, z ozirom na trg, ki danes deluje v vseh segmentih. Tu je ta past. Uh, Demo se učiti samo tisto, kar bo koristno. Koristno pa tako ali tako vemo, da se danes meri izključno s tržnimi odnosi. Tu je za filozofijo past, kakrat je pa njena prednost, ker se lahko pa bolj kot ostali zavedamo možnosti za izstop iz tega polja. Dijaki, so še zadnja faza, po mojem mnenju, ki še to razumejo. Kasnejša populacija, težko. Če pogledate, kako danes delujejo različni motivatori, naprimer Smiljan Mori, se ga verjetno poznate, je ja, no. To je zgodba uspehu In to pa res ne gre z filozofijo. Pa vendar je e, stvar, ki ne To je tista past, ki, ki e, zakaj, zakaj potrebujemo to vrstne, mislim, potrebujejo to vrstne e, motivatorje? Zato, da e, e, dobi individu občutek, da, da se da, da zmore. E, potrebuje ta pogon, ta e, e, pospešek da vendarle uh, uh, je lahko v družbi zanimiv, uh, koristen in uporaben za vsako ceno. Ja, da da ki niso tisti. Tisti, je perspektiva Plata tisti v Hrči so le vi soplisti in tisti hipergopov. Bi so bili v pritverju. Po drugi strani uh, so se več ene zagrošanje, da smo soplisti, ali nismo uparjeno filozofiki. Soplisti se ne. Če mm -hmm, uh, -hmm. ne drugi, To je že dober znak, ne, kaj, ja. Ne drugi vloči, ki bo vloči soplisti. ko sem se uh, kaj je dobro dočetel, da bi slišal, kaj Uh, sem je Zelo različen. da bi se ne preštudirali, ampak študent ne ja, študent je izko, uh, kot druga študent, je bila, da je očitve mora biti strafna in povorija dobro očitve nekome mogu svojega In vprašal, misli, uh, mi je začel V povezavi med univerzami s tem, da je njegov primer sofistike so in fizike. Zameš da učitelje, ki verjamejo, da ti svoj porednik ne vidijo, ne vidijo, določene konteksta, ne vidijo, kako je to celotno divjino, skratka, da je. Nisem želela sofistike izpostaviti zgolj kot negativno poanto, če izhajamo iz obdobja same antike, uh, uh, Plato je tisti, seveda, ki predstavlja jasno mejo med negativnim uh, pogledom in pozitivnim pogledom na sofistiko. Uh, torej, doba antičnega razsvetljenstva postavi uh, prvi človeka v uh, fokus uh, uh, filozofskega premisleka in to, k temu je sofistika bistveno pripomogla. Tudi, misli so, so bili v manjšini, veliki manjšini in misli so primarjali s svečeniki in ja. z, zgodno državni ideologijev in tako naprej. In tudi državcev morali isto v mm -hmm. misli so bili sem uh, negativno In da teg, nekaj nekaj ljubodama, pa je knjiga išla, Ki so, tam so se tisti predstavljeni kot eh, predstavniki demokratičnega mišljenja, kar nam interpretira kot in izražanje pritiska od kot pa demokracija, se po in prihajala kot ona vrvese, ali pritiska iz opore, navrte Sega svega danega kota potem dokavak, pač, nevo, a, vključno predstavljamo kot strašno konzervativec, za lahko pač njegovo filozofija, vključno do ki se na medeljene portiramo kot ravno na demokratičnem terenu, poskusaj sprave, ki sklučajo s argumenti, a, kaj je demokratični in stopistični postopek, spodbi same sopiste, Neke kvare, neko, nekaj kar uh -huh. demokracije, negativni uh -huh. Se doba, mislim, zlata doba Aten in Atenjske demokracije je v času Sokrata že mimo. Zdaj pa ker smo že gledali na